بسم الرحمن الرحيم فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا على الَّذِينَ وَلَمُوا رِحْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُسَلَّا سَبَبْ ذِكَرْ كَلِي دَعَوَى الْعَزَابِ شَبَدِيُ مَنْدِيَ الْعَزَابِ وَدِعَوَى دا اول عذاب سبب چې تبدیل دي کما وینا چې لادې تکړه وا چې حتتول وای هغه وینا دی او بدل کړه نو د عذاب راي فبدل الذين پس بدل کې واغستا ار کسانو چې زاریمانو قاولن وینا وایر الذی غیر د هرو وینانا چویلې شو دیوتا پسرا ولګم نا په دیوان دی پسرا ولګم نا په څارو باندې ظلم او چ زرمه کړه او رزم من السما نا کار عذاب بدر عذاب د برینا فصاب د دیوانه کانو یفسقون فصاب د دی جنا فرماني کول ديو فبدل الذين ظلموه له ظاهر کې اعتراض سوال رازي سپاس بدل کا کسانو جزاریمانو ظالیمانو و وینا لرا غیر د هغه نه چې دی توو یې له شو وسوال راضی چې کما وینا دی توو یې له نو هغه ان دا بدل کړي بل وینا یې بدل کړه نو بل وینا یې چې بدل کړه نو الله په عذاب ولرا را یې نه عذاب خو په الله الارا واسطه شی کما وینا اللہ دیو تا کڑے وے اغای بدل کڑے وے ایو خو بلا وینا بدل اکڑا سوال مانی پوشو رو سوال سر چې شی دیو تا کما وینا شوا اغا وینا خوش بدل اکڑا بلکہ بلا وینا بدل اکڑا او دا اللہ عزا پیولی رازی دا ایو سو جوابو نا یو مسائل رازی وی فبدل اللذین ظلمو پس بدل کرائے کسانو چھ زرمانو قولن وینا لرا قیل لهم چھ دیوتویل شیو آم اگا وینای بدل کرائے دا تقدیرات شوید فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَاسْبَدَلَ اللهُ قَزَائِهِمْ قَوْلًا وَإِنَّهُ لَذُو عَتَبَةٍ رَشْوَا أَغَوَينَ يَبَدَّلَ كَرَا وَقَالُوا قَوْلًا أَوْلِيَاءِ دَاسَوْا وَإِنَّهُ لَذُو عَتَبَةٍ رَشْوَا بَلْ وَإِنَّهُ يَبَدَّلَ كَرَا وَرَبَّ جَوْرًا كَمَا وَيْلٌ مسائل راضي فده زيوه فده شيرو رأتنا فبدل الذين ظلموا قولا فس بدل كل الظالمانو وينالا لهم شديو طويل وقالوا قولا يلديو ويناء غير دهغنا شديو طويل الشواء ديكي تقديرات فل. زرا چکمو وینا ورته وینا واغی بدلا کړو ځکه په یازاب را غل دهم فبدل الذین سلاموا بدلا پمانه د اخذ سرا رو معنا به شي کوي پس واغستا کسانو چې ظالمانو وینا لره غیر د هغه د چې دیوتو ولې شو بل وینا, وینا واغستا رب چې ویلې وا هغه پرې قودا لا ذا درعلوا فبدل الذين ظلموا سيمنا ما قويه وياتسو وارثه كسانو چه ظالما نو وينال را غير ده جنا چديته لشوا بل وينال وارث مشكال ختم درهم فبدل الذين بدل آپ مناد استبدل آم نو مانا بدا سکویں فبدل اللذین ظلمو استبدل آپ فبدل کی واغستا کسانو چه ظالمانو وینا لرا غیر دہگنا چه دیوتویل شو آم جواب فبدل وينا وينا بدل الذین ظلموا یعنی قال الذین ظلموا بدلا کو مراد دا قال سر امر را غریه یا رہا کسانو جزرمه کڑے وینا لرا غیر دغه نا چې دیته ونه شوی کما وینا چې الله ورته ویلو هغه بغیر بل وینا یو کړه چې الله ویلو هغه وینا بدل کړه نو وز دیو ده حتت پر زبانې الله در څه ویلو چې کلا داخليږي نو سوای هي چوتل وز دیو ده حتت پر زبانې سويلا پدوه مسلم او د بوخاري پر او ابتدادي چې دیو تا ول حبتو فی شایرا یا اللہ دا دانی پکاردی پا وربشو که سر دبر وربشو غنم پکاردی وربشی پکاردی مو پا حطتون سکو ویل اللہ حبتون اللہ منتا غنم پکاردی منتا وربشی پکاردی منتا دانی پکاردی رباو دا غواړه قول ده چې صحیح حدیث سره ثابت ده دا وینا بدل کړا دا هو تبديل قولي شو وینا یې بدل کړام او عمل بدل کړو الله ویلو چې کله داخله کې داخل څنګه داخله شي تاسو خلقه ځوې سجده پر سجدہ رو چېر دیو داخله ده دا دخلو يصحفون على ادبارهم ديوچه داخله ده نو شاتر غروانو سر سرب سجود له سرنغو نو بلکې د شاتر خدا سي تفسير الكريم الرحمن 52 صفحه کې د سويري فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قیلده هم فانزلنا علی اللذی هم بس راوله گرمون با کسانو چه ظلمه کڑه هم ناکار آزاب ده اسمان نام فساب ده فرمانی کولا سوال دل تا دارازی چی دیو بدلکا دیو عملم بدلکا ولای چا زبره ګه نو سبب الله صرف دای ذکر کچ وای نه بدل وکړه هله چې دی وای نو بدل کړه عملم بدل کړه وشاته روانو جا گئے چې وای بدل کړه او مستحق دا عذاب شو و چې عمل بدل کانو په طریقه ولا سرا <ملا> مستحق ده عذاب شو اذا بدل القولا کلچو وی نیغ بدل اکڑا ما خفتی دا لگا سزادا دا لگا گناہ دا نو عذاب پراغے نو چی عمل بدل کنو اولا و احرا بیا خودیو دیر دا عذاب مستحق دیم دیر دا عذاب لائق دیم تفسیر الكریم الرحمن امام قرطبی چار سو پندر اولا نیجول کس فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُونَ ابو بکر جساس فا حکم القرآن کی پده زیدہ سے اوباس کڑے شکم الفاظ اللہ دا اللہ حبیب دا اللہ نبی زکر کری او تعبدن کم عذکار دی کم دعا گانی دی او تعبد په اعتبار خلک وینه هغه به بدليږي نه سیم من التوقيف في الاذكار والاقوال چې توقيف واذكار او کہ باقوالو کې جایز نه دی چې انسان پای کې رد او بدلوي کې احکام القران د ابو بکر جساس په دې ځای باندې دکته لایق دی 33 صفه ولني جلد کې معلوم شوا چې د واګانې باندې بدلوي اسکار باندې بدلې لکه د درودې شرعي په تاج بنوي دافع البلاء والوباء والقحط والعلم څنګه دا درود د درودې شرعي چې محمدي عربي کم درود خوده ر دغه په ځای رشید احمد گنگوہی رحمه اللہ دې تصیمون قاتل وای زہر قاتل ورتمای زګه شرکی الفاظ وکې دي زارنګې ده فرض مانځنه ورسته یو دعا ده اللهم انت السلام منک السلام تبارک تر ربنا وتعال ته اذر جلالی والاکرام نو په دې کې بدل الفاظ دزا نن زیاته چې ربنا بالسلام و ادخلنا دار السلام نو دا زیادت سے پال الفاظ کہ کما وینا چې الله مون ته خدله وا هغه دیونه ولا بلکې دا هغه نہ بلا وینا دیو کړه نو تو مستحق به سزا ګرځي نه روزته دو앙 او پای کې دال الفاظ شفا دا زیاته کول دي دا اغه دعاو نه چې محمد رسول الله قدري ملکدا اغه دعاو د پدی باندې وا با قالو قولا غير الذكر اغه وینا د الله نه د وی نبی نه د وی الفاظ بمږه د ځان نه نږدې یاته نه په دعاګانو کې محبوب عالم چې سوي دي اقه حق سچ دی او سچ دي مرقات کې مولا لي قاري رحمت الله له لکه سره دې رو جماعت په وخت کې ان شاء الله او سبحانه روزراوي الله دې پافشيت سره راوي الله زموږ ته په شعبان کې برکت کې خوره کا او الله موږ شعبان په دې برکتونو برکتونو کې رمضان تا ورا ساو محبوبي عالم دا دعا خوده لا نو موږ هم الله رمضان تا ورا برکتونو سره ورو جماتي په وخت کې دعا دا خلک پای کې زیادت کوي اللهم اللهم انني لك صمتو وَبِكَ آمَنْتُ عَلَى وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ تُو عَلَى رِزْقِكَ افْتَرَضْتُ اس په دې کې دا دو د لفظونه مولا الی قاری رحمت الله عليه او چې دا نشته په صحیح حدیث کې کم دي الفاظ اللهم انني لک سومت علی رزقک افترضت دا کوشته اے لاس تا د پرمې روزنی وله ستا پرې زت باندې اوس روزه مربا بس دا پښته خو اللهم انی لک سمتو وبک امنتو وعلیک توکلتو دا دل افضلنسته کم کم وبک امنتو وعلیک توکلتو معنی خپل ایمان ده ای الله پتا ایمان ده ای الله پتا نه بروسه ده خ دعا کې دا نسته یو سڑیو نو اگا اس تین یو کولا نو یو دعائی ویڈا اللہماریحنی رائحة ولا تر احتنی النار ناغیر اورشتے دا دعا شتے چتے یو زی کے خبر زی دے خطا کردے اصل کی دا د فوز دعا وانو تابل زی کی ویڈا و ماشاءاللہ زینی الفاظ کلی معنی کلی خرور اگا زی کے نئی نبی علیہ السلام نئی خودی او ډیر خلک دا دعا وای اللهم لقار رحمت الله له وای چې دا زیادت دی ډیر پخ په خوانبازی خوان وای اللهم انی لک صمت وای کنه یوزای کی وبک امنتو وعلیک توکل تو دا څه په مړه هټه وای چې ست دی نبي رسول الله دې خو دې نو صلوایو بس نبی لنډه خودرې نو تېوري وږه پیغمبر دا سويلي چوي اللهم اني لك سمتو على رزقك قبر يوزل نبي پاک صل الله عليه وسلم يو صحابي تدوعا کي نه نبي عليه السلامه غا صحابي توي تدا سويایا ارسلتا وَبِ نَبِيكَ الَّذِي ارسلتا اللہ اصطاق و نبی زمان ایمان دے چھتارا لے گلے ربان مغا صحابی تو اعتداد دعا بیارا تو گوایا نو اغدشی بھی ہے وَبِ نَبِيكَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ أَلَسْتَ بِرَسُولٍ اگر رسول چې تاراله غلې روان نبی علیہ السلام دې سموایا ما چتا ته نبی څنګه یاد کو وب نبی ک الزی ارسلتا ته نبی پځای رسول ولې وے حدایچ روح سکفر خبره کړو ما شاء الله دا رسول درجه اوچته درنه نبی نا پمات هکه رسول اوچت دې د نبی نا نودا الفاز خدای نبی نه ډیر اعلی وو خوړ پیغمبر وای چې د سیمه وایا مړ بیا خدین د فلزان د دین, دین سره چې چا څویا لرو مېلانو نوزان نبا موږ اسکار نه جوړو مزان موږ دعاګان نه جوړو الله پیغمبري خدای وای چا چې پما باندې درو اوتړل فليت بو مقعده من النار دا دغه خلا استوګ نه اول په جهنم کې کی تیار کیږي ورسته دی پاپه مابه نه درو وای ما ندی ویلی ورسره پماره درو وای دیوچنه وروڼو الله دې زنګ فردا وساتي ډېر احتیاط پکاره دې ډېر احتیاط پکاره دې په حدیث او په باب کې ډېر احتیاط پکاره دې روښه ډېره دوه ګانې ان شاء الله زې په زې بوایې په خير فانزلنا على من السماء وسراو علي کلمنګه پائے کسانو چزر می کړو رزق من السماء ناکر عذاب د اسماننا دا اول ازاده چ سبب تبديل دي ریزم من السمائ نا کر آزاد اسمان نا ریزس ریزس دا آغاز تویی چنه حایته سختوی من السمائ د اسمان نا دې کی اشاره د ته چا زاب دوه قسمت یو آغاز ته چې دی پای کې دې شیل کړه بندې ګانو آزاد دام کې دې شي چې څوک ورته ميناتوي کې دام کې دې شي چې څوک ورلا لاس ونشي دام کې دې شي چا باندې ادم ناڅاپه نه جوړ نو لاسونه یې هغه گزار والا چا بکترین وګورځي خو یو آزاد اسمان دې دا آزاد اسمان سودې په نشي کوله درات کې دوه امکانې نیوی مزک او فرمایل من السما نا کار از د اسمان نو لکه تندرونه شو څو د تندر, تندر مخنیو کولې من السما دا محاسن التاویر وی چاز برق اسما یاو اسماني عذاب یو دنیاوی یو دا الله عذاب ته مخلوق وای زی استقامو صالح قومه او کله چتربو کو دوبو موسی اسلام د خپل قوم د پارا میدان ته ده او بنسته اے موسی اے موسی اال <سؤال> سلام خپل اللهته شوال کوي ف نظرې بیا <سؤال> ساقل حجر له منګوه پهپله عساباندي د ګټ فان فجرت منهسونهته سرته پسوانې شوي ددينا دوولچ تې سره پېژندلو هرري ډ مشره به همځای دس کاپل ب زیرا الله خرائی اوس کوي درې ځدته الله نه مگر زی کون کے پزماکه کورانه كونکه قراني كونکه په دياات کیا تم نيامت سي كر دے انفجار العيون من الحجر چې ګټنه مه در لچيني روانه کړي زکه ميدانه ته کي خدا بو درک نشته اولا خلقم نده سل دی دوا سوان دی دری سوان دی بلکہ قاضی ابو سعود وئی ایک سو جل کی چوکانو ستہ میات کا خلق دي شپگلا کا خلق ورے خراب وسیعت الماسکری اسنا شرمیلاً دول اسمیلہ میدان تیح براکھا دے دول اسمیلہ میدانی تیح دے وشپگلا کا خلق بھی ردو بود انتظام دا پارا موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پل اللہ توائی اللہ اے گوا پدیخ پل امسابان دا یا خپل دې کېدا دې چې دا د جنت نه را کوځکړې شوام دا د محمد اسلام سره شعیب عليه السلام او سلام تور رسې دا بیا د موسی عليه السلام تدا ورسې دا وکانا حجرا اخبته الله مع من الجنه ووقع علی شوائب صلی اللہ علیہ وسلم نبی موسی علیہ السلام تا اور یا غټه واچ د موسی علیہ السلام نه جامع تختوله او جبرئیل ورته ویلو چې موسی ځان سره دا غټو ساته دریم قول چې غټېر سي کولې چې دا یو غټه دا غټو نو اپه میدان ته کی کانا حجر من الحجاره او دا جو کلکا خبر ادا ابو حیان پا بحر محیط کی پدیبانی سوار لسا کوال ذکر کردی لیکن ترجیح دیکو اللہ ورکرد دا چھ دا او گٹا دا گٹو نوا پا میدانی تیح کی تفسیر ماجی دی ویل دی چھ او انگریز سیاح اگلی کل دی چھ دا گٹا اس حمس تا دے چھ تقریباً لسپ انزل لسکوٹا دا مخ تربتا لگا مائلہ دا رأس سف سفا رأس سف او زیده مشہور رأس سف سفا نزدید دلی جاپ و وسیع و عدی موجود دا ویل امونگا ووا پاکولا مصابان دی الحجرہ درگ گٹا موسا لے صلاة والسلام لاللہ موجزہ ورکڑیوا دا موجزہ دا موسا ورکڑیوا زکا چھ دکا موسا ورکڑیوا اللہ اے موسا دریا پی گواوا خواقفانو بودرے دے او دکا موسا دا موسا لے صلاة والسلام تا اللہ اے گھٹا پی گواوا نوچینی تیرا او ٹوڑا دنیا پا دی بانی پوئی گی چی او بول کی جیریان دے او بول کی سیلان دے او بول کی بیدل لی او پر دغام صابان دے اللہ او بول پدرولی قطعو او پگٹا کے جمود دے پگٹا کے کلکوالے دے پگٹا کے سیلان سرشت دے نا پگٹا کے او با سرشت دے نا اللہ ہے پدھے امسابانی گٹھا او آوانو ابروانی شوی اللہ ہو اللہ اب یا رو را پشپکو تریخو سرا موجزہ دا فریو زیوانی پشپک تریخے سرا موجزی سرگندی شوی تنگو امسا گوالا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او بکارا شد گٹھنا دیماما جزا دیری او با اوڑا گٹھا شپگلا کا خلقا اللہ و اللہ اپا اوغٹ ٹھٹیں گئی دا اما شا اللہ منگے اللکسا ڈکا کبھیا نہیں یارا ما تب ایگا پتو لگی چې چوا استاد دے زبردست موجزین قربان وڑا گٹا دا لس پوٹا یا پینزلس دکا دا فشپگ پوٹا فلاتا اینکای دا او لس پوٹا یا پینزلس پوٹا گٹا دا او ایر ورا اوبا تیرے سونا بائی گی خلق پہ سیراب کی گی شپگ لاکا الله اکبر شپغلا کا خلکو او تا دا ټول سول دم ټینکې کا ورتن راشي غټه وړه د وبډېری دبه موجزا شو دریم موجزا راوتل دوبه په قدر د حاجت بس یو کس براغه سون بس کما اسکا بس خوچه خله اوچا تاول نبی او بو بندي دل بهتر اٹومیټک سسٹم الله اکبر داغه تا لاس وړانډه کا اوپر راوی گا چې لاس دی کا او بیا ودرې گا دا اٹومیټک اجیبا سسٹم یارا اجیبا حیران بشه راوطل پا قدر دا حجت په کار پکارنو من راوزاد ایک ہزار گیلن اوبانو ایک ہزار گیلن اوبانو ایک ہزار ڈرمان اوبانو ایک ہزار ڈرمان بیا ضرورت رشتے بس چپ چاپ گٹا دا قشن گٹا میں بڑا موجزا ہوا دا نه چروا نوا ضروره ممو جزرا و تل دو بو په امسا چې و برا وزي را و تل په امسا هې لاټي دا وې واه غټه و برا واني بنزم را و تل دو سوا دو موسیٰ علیہ السلام لٹی پتن لگین چا با پیڑاوا دانک ایچ نئی نئی نئی دا پڑی ارا سخت ادا زکا چشپگلا کا خلق لعبو ورکا والپکار دینو رازا چی موسیٰ چو لسین چی خو پیڑ دانگی ایچ را خوش اکم چلک کارو کی نئی نئی دیسی نئی کئی اک کام سادا ارد ایمان لاشا و تل دو بو پدا خاصام سا اوش پغم بندي دل په خدادمه حاجت کې داس امام قرطبي رحم الله داش پک موجزي ته موسی عليه السلام پدا یو غټه کې ویله موږ الله په دې په امصابه باندې وا په دې لکل باندې وو پدی امسابانی دا گٹا فنفجرد پدی کن دیماج دے نو تقدیر دا سشا فزربا فنفجرد فزربا نو سارے صلات و سلام پا امسابانی گٹا والا نو فنفجرد شوی بغیر دا ضربنا بغیر دا وحلونا اللہ ابروانو لے شوی تو کن سرم روانو لے شوی چھ گٹی تو ہے واہ گٹی ابروانے کا ولی آگا اللہ دے چپ سماو اے اسمانا او بپریگ دا اے زمکی ابرو خوٹکوارا او خوٹکے دے بیا یا سماو اقلعی ویا ارزبلعی او بده بنده که بنده ازمه که او بده تیره که تیره تسی اللہ کا چه گٹی اوبروانه که خوندسی اللہ نکه دنیا دارو لس باب دا دنیا دا سباب سر عرب تھڑل دا موسیٰ او باب در کام خو امسابان دبا گٹوالے کی تخ بغواری دنیا دارو لس دا موسیٰ علیہ السلام ام صاحبانی گٹا گوالا فن فجرت پس روانی شوی سوال دا چی دلتو ہے فن فجرت سورت یار آف ایک سو ساٹھ کے وائی فن بجسد فن بجسد دلتو ہے شوی آلتو ہے ٹکے ٹکے شوی جواب دادے چاگہ اپتدائی حال دے اول کے ٹکے ٹکے نبیاروانے شوی یادلتا دنیا مت بیان دے او دنیا مت علا دے چے انفجاروی پسروانے شوی شرط آئینن دولش چنے ابن عاطی اوای چې خلاف نشته چې دا مرفه ګټاوه څلور بټه ګټاوه چې دا حره جهاد را دری دری چینه روانې نو تیم چاره بار دولس چینه شو دا دولس چینه الله ولې روانې کړي دغه یعقوب علیه السلام دولس بچي نو دولس تبره د هر تبر د پاره جدا جدا مشرب هر تبر د پاره جدا جدا ګذر لکل سبتن عینن لا یخالتوهم سواهم هر چا ده جدا جدا اچنا جدا جدا ګذر چې بلون سره ګډ نشي اذرا پاره چې دیو د بو جنود حسادونو ماحفوشي عینن چنا دولش شینه دا مشترک لفظ ده شینه تم وئی سترگی تا معنی نوئی سترگی تا معنی نوئی دنه سترگی تا معنی نوئی هغه وری دا تراب دا قبله ناراضی هغه تا معنی اغا هوا چپینزا یاش پا گرزی مسلسل چلی گیاو بندش نرازی اغا تامعینو ای عائنن چینی قد علیم کلو اناسی مشرب پی جندرو حریو کسانو حریڈلی زی دست کاخپل مناخپل گدر هر چا تک معلومو نو ده جگڑی احتمال پکنو اللہ اخرای در رزق دالاناو رزق نمراد منم ده صلوان ده او ده خيسته اوبا من خرائی صلوان خرائی اوبا پس اسکی دا رزق دا الله ده ابن جریری تبری وی رزق دا اللہ ولی دا رزقو نا دا نور دا چا دی ولی دا دا اللہ رزق نده دیتای رزق اللہ ولی گیر وې دا نور د الله رزق دی خپلګ خپل خپل په انسان وګي ټماټر په څیر سخت اداب دی غنمو په څیر سونه سخت ده او دا رزق د الله دی اضافه الله تزه کو چې به د مشقات الله ورکړي هیڅ کله نوبې د چانټ کې درې ولا تاسوف الارض مفسدين ما درځي پزماکه کې فساد كونکي تیارمن تیار سلووا او دا سه زبردسته وغو يا جازي وغوې معجزتن وغوې څو رخواګي ووي رب تا علم ده خره کوئی پلاني چینه کې سونه شفا ورچینه آکا وا چې د موسی عليه السلام سلام غا زبردسته زبردستا عام صاحب نے اللہ را استری او اللہ اور تخبر رزق وی لے نو ایمن څونا زبردست سلوات څونا زبردست او دلہ اللہ در طرف نو ور کړی شی یو نو پدایکه د مستی احتمال او احتمال نه چی یقین او او څکل انسان داسې مשי نو پدای باندې درې کوه تو ناراضی کوه شهوانی په غلبه کوي قوه غضبيه او قوه صبعييه د درين دغه قوه تون په دغادي بيغي د غضب قوتونا د شهوت قوتونا نو الله رب ل زد با نه شي نه نه نه ولا تعسو في الارض مفسدين ما درځي پزماګه کې فساد کولو کې لا تصرو في الارض ني جري روئي قاسم ويلا تمشو مزه فسات کو انکی قران ہے کو انکی قران ہے بنا کوي په دنیا کې منو سلوا فرای خور قران ہے بنا کوي ويسکل تمی اموسل الناس فرالا تو امي واحدن کلا چ ویل د بستاور من ملاویگا صلوان ملاویگا دسی زبردستا میوی دسی زبردستا الله الله اللہ نا پیپ تا ضرورت نسکیم تا ضرورت نا جرنیٹر تا ضرورت دسی زبردستا خوالی اوبا نا کرواندے تا ضرورت آئیتا پریوزا اللہ یادوا ویس قلتم یا موسا کلچویلتا سو اے موسا لَن نَصْبِرَ على طَعَامٍ وَاحِدٍ لَن نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ چې موږ صبر وکړو په یو کې سم طعام باندې په دې آیات کې بیان د دې آزاد ده چې ذلت او احوان بسبب الكفران ذلت پہ الله را وستو رسوائی پہ الله را وستو په سبذنا شکرای بهترین انعامات الله دی ول ورکړو هغه نه انعامات دیو نه شکرې وکړو او دا هم د میدان ته هوا کا دا چې دیو تمره والسلام له شوړ ندی او ماشونو نشکری شو روپڑا زکه انسان حریص دی په یو درجه دی صبر نکئی بلکې دی د قبيله د لا تا کېفو حد نده په یو حد و درګ نه دا کوي حدیث کې دا سر اگلی لو کان علی ابن آدم وا دیا نه ګدبونی ادم د پاراز د وکند د مال ورکما لقطاس الیسان دا بدره مکن خام خغړی هرکه مونږو وای دوه ن کړبد پلانې دي هغه شی بیا هم اړمی ځله بیا هم چاته یو یو ځای کې څګوري لو كان لي ابن ادم كاي ابن ادم د پاره د کنده د مالسي لبغا سالسا درم کنده بنګوړي ولا يملا جوف ابن ابن ابن ادم الا التراب گیڑا نشडक ول مگر حورا په پختو مته و انسان په خاور مړیږي ولا يملا محمد عربي صل الله عليه وسلم داسي ویل چې د بني ادم ګډا سره په خاور مړیږي په خاور ډکیږي ويتب الله علی من تاب متفقن علیه حدیث ده مشکات 450 کمدارا وړه ردیو ته مزه میلاوه به مهنتا ریزا کو خدای بیا باغې مطمئین نو وایس وقلت می موسی الله الله یو طالب وراله استاد ته وای چې زما هغه بچیا وای زه غوا نه بس اړه مشه وای مزه چرتا چې زینو بیا په خیرات زینو اگر ته خامخا استاد زم نیوی عذرونی پیشکول اگر برطه زده بخلی خیل کی اخیر اخیر ای بچیا نوتسو عذر دی پاتیشه چتزی ای استاز مخترم استاده دی کلی دا کسیه لگی که گینی نگر وطن را بنی ورانه فیس قلتم یا موسا در بنی آدم خواهش پوره کی وَيْسْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى قَلَجْوِيَ لَتَاسُوْا اے مُوسَى اے مُوسَى او قرآن دا دیو کلکین سکینکار زکر کوی دس اس گول مور خبر ام نکی دیر اکلکا کیسی اے موسا گور اتباشو وَيْسْ قُلْتُمْ مُوسَى قَلَجْوِيَ لَتَاسُوْا اے مُوسَى یا حرف نداره وڑی جو موسی علیہ السلام تذکرہ کړي لننافیال الناسبرا شر موسی صبر نشوکولې علا طعم واحد فیا قسم طعام طعام سره صفاتم ذکر کا نہ منکلک انکار دې الرجوع راتاسو اے موسی چری موږ سفر نه کاپیوکه سم تو امانی سوا دا تچیو قسم توام خو منو سلواد دو قسم توام ان زیاد د طعام واحدو پیو قسم توام باندې مر چې هميشه راته ملويږي دغه د اے ما لا يتبدل چې بدلیګنا مداری کوئی خلصو چالو د پرابن یو کریج لنا چروب س زمند پر مما تم بیتل ار داغنا چر ازر غنی زمکا کا جواز جوانده انسان ده جوانده مولئی سیب ده علیم ده بزرگ ده نطبعیلیشی چمال پارد اللان دعا او بوڑا نبی علیہ السلام فاروق اعظم توی فاروقا عمری لخوزی خو اشرکنا فی دعا اکا منگا پپلو دعا گانو که شریکا یوریت که دسی دی لا تنسانا فی دعا من با پخپل و دعا گانو نه یره فدولانا رب بکانو دعاو غاڑا زمگ دا پارا دخپر رب پارا چرا و باس زمگ دا پارا داغی نه چرا زرغو نه از مکام ممبق سب زیانو نه اول اغشه زکر که حرارتم پکشته یه بوسط برو دا ترتوبت ممبق گرم والے یق والے لوند والے پکشته چرا وبا سے زمنده پارہ دغنا چرا ټوکې زما کا د سبزیانو نا وقسای ہا تہ بدرنگو دغنا قصا بدرنگ ترے تویله سیما ہوا باریدون رطب شیا خندے ولوند زمده وفومی هاو دوگی دا غیناو فوم دو مانی دی فوم غنم تا ملیشی فوم اگی اگی تا ملیشی غنم تا ملیشی اگر ایبنی جریر تین سو اٹا ونصف خاولنی جیل کی دائی آگا شے گفتلے چھ گرموالے ووچوالے پکی وعد سیھا او د نس کو نا نس کو کې يخواله او چواله و وبصليھا او د پیازو و وبصليھا او د پیازو نا پیاس کې ګرم والے دلون والے ده علما الوسيدا سيويلي 274 صفه ولني جل کې و اذ سيهو دنس کو دا غینا او بسله او د پیاژونا قالانو یل موسی علیہ السلام اتستبدلون الذی آیا بدل کیا خلیتا سوا شی هو ادنا شغడేر ما مولیده بالذی بمقابلته غسکیه هو خیر شغడేر ورده ما مولیش اخلی هو ادنا څغډیر دنیا حقیر ده سپک کوي یا دونو نږدې ده ګره د دنیا چیزونه واړې او مناو سرواد اسمان روزی ده یا اذن عطا درما مولی روزی ده بل لزي په مقابله ده غریزه کې هوا خیر څغډیر ورده او دیتا اللہ خیر ولیوی زکر بیشک حلال دے دیم دا اللہ حکم دے پو خوڑو لو چووی خورای تیبي تیبی فواید پو کی دی سلو رم بی نو منو سلو آ دیر دیر غورا ایبی تو مصران فاین لکم ما سالتم خورا نو چی خام خواڑی دلتا خو ته او چرتا میدان اتھے اوغا او بیازو دانیکی لوکا غا له نو هی بیتو مصر زیکوش ای او خارتا مصر منل امن صاد یو خار د خارنو تای کوش یا ته دم ملک شام مراد ده کروح المالدہ سوئی یا سر ده فیروان مراد ده لکه مدارک سهی دادا چه ده یو خار ده خارونو اللہ ورطا و خودو ایه بیتو مصرن زی یو خارتا خاین لکم ما سألتم یا قننس تاسو ده پارا اغاسی زون دیجی تاسو واری و ضربت علیهم الزلہ والشو پدیو بانی زلتا والمسکن او وعلشو پديو باندې ذلت زراوا سيله تعالر اشينو پمانه د لازمي دو مانو وعلشو لګسړي باندې خيمو وعلشي هر طرف ندارا ګير شي از ذلت والمسکنا فرق مننده ذلت او د مسکني کیسه ده ذلت وايي چې باتنې غريبي او باتن کې غريبي شباتی نی غریبی پر الله را ولی اگر کډیر مالدار وی خو خو یې خواري ځان ذلیل احکار کوي دته ذلت واله شي کوروړ پته ده ير پته ده خو ځان ذلیل احکار کوي لکه د پارسي مقولې مقولہ دا توان غریب دلست نه به مالداری ده زرده نه ده مال ایو رید که امراغل دی الگه ناغه نه نفس مالدارتیا مالدارتیا ده زرده چه زرده مالداره اونو ته مالداره نو که ایرپا دی خواللہ چه اصدافوی خوار گرزواله نو سباکه والیشا پدبانی زلط والمسکنا مسکنا چاہتوائی چې شه د زن د نام غریب دی او د بهر نام غریب نمال ست دی او نه زلوث دی جماعهم نبي اوزانهم خوهم خواري خوار لوګار شه پدې باندې سلت والمسکنا او خواري يا وزور باطاله هی مذلا ادمانی ابني چرير کړي یاوی علی شا فدیوبانی زلت مانا اصغار رسوائی او غریبی لا لا لا دا او دا رسوائی سر اللہ حوالکر یاو سوال دا زیچ یاو حدیث خمدہ سے دے او مامه باحلی رضی الله تعالی عنہای چې کم کورته د زمیداره سامان د نشا نو هغه یې چې ما د رسول الله نه اوریدلی چې دا سامان چې کورته داخلسنو الله تعالی په وای کې د ذلت ذلت داخله وی نو مرمزه چې زمیداره په ښه نه دی ورته دا الا چې کله هغه زمیداره کې د الله دین نه غنم پور ان خطا ده موږ نه پیژني غنم پور ان خطا ده الله نه پیژني جماعت نه پیژني دا هغه سامان د زمیداری ده چې دا کم کورته دنه شه و دې کورته ذلت او رسوائی دنه شولا الله ایتم محفوظو سادی بخاری کې ګورېدار ويته بخاری کې وزره بت علیه هم ذلت وابا او بغصب اخته شودي او په غوسي باندې لتهره قد الله نا باو ان صرفو ورجو راوگر زيدل مرکرشو ده غوسي د الله سره یا او استحق الغضب مستحق شو ده غوسي ابن جرير وباء بغضب من الله اختا شود د الله باندې لا الله په شو بغضب من الله ذالک دا په وجه چې اكنندوه د الله باندې کفر کاو د الله باندې ایتونو دا اللہ نا مراد معجزات دا موسیٰ کلم اللہ دی ایتونو دا اللہ نا مراد تورات دے صفات دا نبی دی او قرآن دے دا پا دے وجہ چیدی یقین الودیو چکو فریکاو پاییتونو دا اللہ وجلی نبیان بی جرما زالک بما سووا وجلی نبیان بی جرما وَجَلِ نَبْيَاً بِجُرُمًا قَتَلْ دَنْبِيَاوْ سَابِتْ دَي شَنْبِيَاِ وَجَلِي دَدِي آيَا تُنُونا آلیا عمران اکسی آیات آلیا عمران ایک سو عمران ایک سو بارہ بقرہ ستسی مادہ ستر نمبر آیات وصورت نیسا ایک سو دایي آیاتونو معلوماتي چې نبی باندې وژینیو ستاه یال لجنا یو پرا تفصيل په دو باندې کړه 251 تنکي او سوک چتا ویلات کوي چې نبی باندې وژله شي نو په هغه د کفر فتوا لا کولا چې قران وذربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله كفروا بآيات الله وجل نبيان بظلم ذلك بما سووا ذا پربد دې چې نه فرماني کولا وكانو يعتقدون وذو زياده كونکي وکانو یا تدون زیاده کون کیون دا زیاده سبب د قتل شا اور رفت رفت قتل سبب د کفر شا اول پکیت دا پیدا شا بیا کفر پیدا شا بیا قتل پیدا شا بیا غزب دا رب پیرا غی یو گنا بلی گنار اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَوَرَا یقیناً آکسان چه مومنان دی او آکسان چه هودیان او نصارا دی وصابئین او بیدین دی شاہ چیمان روڑ پا اللہ پر از رسطن ایبانی عملی و کنے دیو نا پارا عجر دیو دے پنیز درب دیو نبای رب دیو او نبا دیو غم جنوی تعتمد ده, ده خطاب گئی پتر گئی بسرا ایمان تا اوی تاعت تا چرا شا مومین شا را شا تابی داری وکا دقبل نبی غلام شا چرا ده پرور صفتونا پا امان شا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا چی ایمان را وڑے دے دیو صال رازی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا نُو مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ بِا نو اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا چِئِ اِمَانِ رَوْرَ دَي او محكی نو کتابو نو من آمَنَ بِاللَّا من آمَنَ بِاللَّا شو دو بانده کئی اِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا او ایو بانده کئی تینک ان الذين امنوا يا چې نن آکه سان چې من راوړې دي ومکه نو کتابونو باندې من امنه بالله اس کته کې من امنه بالله چې من راوړل پله باندې وسوځدار سي چې وري و من امننا من امن بيسمانا له جواب ده دي ان الذين امنوا چې مان راول ده په مخ کې نو کتابونو من امنا چې مان راول وسو پدې نبی باندې په دې کتاب یا ان الذين امنوا چې مان راول ده وسمن امانه چې ایمان یې راوړ د ځړنا ان الذين امنوا یقینا اکسان چې ایمان راوړ او هغه کسان چې هودیان دي هادو يهود ته يهودانو ولي وای زکه اننا هدنا دیو دا ویلو چینه خودنا الایکا رب مون تا تو دیو جن ادی ت ی خود وای یا کنا ا کس من ربل او ا کس ان چه غدیاندی تفسیر تبرید دیو وجد تسمی دا فودلی وان او نصارا دی مراد دین امه دا عیسا علیہ الصلات دی ادیتنا سوارا زکاوی شدیو دا عیسیٰ علیہ السلام سر اکلی تتیو شد اغنم ناصرہ یا نصران دے عزیزنا اللہ پانا پتی رحم اللہ دا سویلی لیانہم نزلوا مع المسیح فی قریت ان له لہو او نصران مزہری اوگو رئی ستتر اولنے جل ابن جریر اوگو رئی تین سو ستاسر صفحہ ولنے وان نصرا او نصرا دي يا نصرا ديو تاسو کوي چې له اول سرا مدد کاو وقيل لتناصرهم زاد المسير وصابئنا ابي دند دی پدې کې صابئين کې ابن ابن کثیر و لا ثقال ذکر کړي ابن جریره تبری هم پدې کډې راوال ذکر کړي خاوی او خبره کړي اخر کې چل ایسو یَهُود و لا نصرا دین لہم دانه یَهُود دی ننه دی او نه دی د پارس دي مست ده زکه کومه کو شادا سی ویلی چه سوابین من احل الكتاب داد کتاب یانو یو ڈلدا یقربون الزبورا چه زبور بے لوستو ادا مناسب کاری نو من آمن باللائی چاچی مان را وڑ پا سوال دائی چه دا سالو ڈلی خاص کڑے دا یې زکه خاص کری چې دیو मुद्दा یو داوه کوونکی د دا کتب الله یو من آمن بالله چې من را ول پاله باندې دا د دا قران داوی دار دی ودا قران داوی دار یوهود تورات داوی دارو نصوارات انجیل داوی دارو صابئین د دا زبور داوی دارو نوادہ قران د اسماني کتابونو دا ودواره د شپداو کار نکيغي چور سره ایمان او عمل صالح هر نوي چا چی مان راول پلابا نه اوپر دروست نهي او عمل یو کو نه اک نور ديو دا پاره اجر ده نبا ير ا پديو باندې او نبا ديو گم جنوي و اذ ا فزنا ميثاقكم کراچ واګه ستنګه او پورتاکه مونګه پاسا د سرونوستا سنا اتورا غردتور